פרק ו' שמעו נא את אשר אדוני אומר, קום ריב את ההרים, ותשמענה הגבעות קוליך. שמעו הרים את ריב מוסדי ארץ, כי ריב לה' עם עמו, ועם ישראל יתווכח. עמי, מה עשיתי לך, ומה הלאיתך? ענה בי, כי העליתך מצרים. ומבית עבדים פדיתך, ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים. עמי, זכרנה מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. במה אקדם, אדוני, אקף לאלוהי מרום, האקדמנו ועולות בעגלים בני שנה.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 למען טיטי אותך לשמה, ויושביה לשריקה, וחרפת עמי תישאו.